Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ın adıyla. La uqsimu bi yawmil kıyamah And içirəm qiyamət gününə. Ve la uqsimu bin nefsin levamah 11-ci rəm peşmançılıq çəkən nəfsə. İnsan elə düşünür ki, biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik. Bəla Mütləq yıxacaq. Biz onun barmaq ucularını bərpa etməyə qadirik. Lakin insan bundan sonra da günah etmək fikrindədir. O, qiyamət günü nə vaxt olacaq deyə Rişxəntlə soruşur. فإذا برق البصر گözlər bəralə qalacağı. وخسف القمر Ay tutulacağı. وجمع الشمس والقمر Və, və günəşlə ayın qovuşacağı zaman. يقول الإنسان يومئذ أين المفر O gün insan deyəcəkdir. Hara qaçaq? كلا لا وَزَرَ خير gün pənah aparılacaq yer tapılmayacaq. إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ gün qayıdış ancaq sənin Rəbbinə olacaqdır. يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ او gün insana əvvəllər etdiyi və sonraya saxladığı əməlləri barədə xəbər veriləcəkdir. Bəlil Əslində insan öz əleyhinə şahidlik edəcəkdir. Və ləu Üzürlü olub olmadığını bütün halları ortaya qoysada La tuharrik bihi lisanaka li'ajjal bih. sənə Qur'anı nazil etdikdə onu tələm-tələsi yadda saxlamaq üçün dilini tərfətmə. İnna 'alaynā jam'ahu wa Qur'ānahu. Şübhəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tutması və dilinlə onun oxunması bizə aiddir. Fəizə qara'nəhü fəttəbi' qur'anə Biz onu okuduğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə. Tummə inna 'aleynə Sonra sözsüz ki, onu izah etmək də bizə aiddir. Kəllə bəltəhbbunəl 'acile. Xeyr, <gülüyor> əksinə Siz tez ötüb keçən fanı dünyanı sevirəəəxi Axirəttəmsə uzaqlaşırsınız. Ucuhuəvmə ilin O gün neçə neçə üzlər nurlanacak? İə həə Və öz rəbinə bakcatır.V ucu yəvməidi. O gün neçə neçə üzlər də tutulub qaralacaq. Dalun Və yəqin edəcək ki onlara müsibət artıq üz vermişdir. Kalla ila balagati ttaraqi. Xeyr O ruh körpücük sümüklərinə yetişəcəyi zaman Ofsunu kim oxuyacaq deyiləcəkdir. Can verən adam dünya həyatından ayrıldığını yəqin edəcəyi Və ayaq-ayağa dolaşacağı zaman İlə Rabbikə yəvmə izin ilməsəq O gün hər kəs Rəbbinin hüzuruna gətiriləcəkdir Fələ səddəqə vələ səllə O kafir nə Qur'anı təsdiq etdi, nə də namaz qıldı Və ləkin kəzzəbə və təvəllə. Haqqı da yalan saydı və üz döndərdi. Summa zəhəba ilə əhlih yatamta. Sonra da lovğa-lovğa öz ailəsinin yanına getdi. Aulalaka faulā. Vay sənin halına, vay. Summa aulalaka faulā. Yenə də vay sənin halına. Vay. Əyhəsəbül insanu en insan öz başına qoyılacağını güman eləyir. Ələmniyekunu tufətan minni yumnə. Məğer o kişi toxumundan axıdılan bir damla nütfə deyildi mi? məkan alaqatan fa xalaqa fa sonra laxtalanmış qan oldu Allah onu yaradıb kamil bir görkəmə saldı fe ja'ala minhu zevcayniz zakar wal unsa ondan da bir cüt kişi və qadın yaratdı ələyse <gülüyor> zalika bi qadirin ala حيى o, ما ير او deyil